Bolehkah mengqadok salat insya' setelah salat tarawih dan witir? Boleh. Jadi tak mesti setelah salam langsung tak? Setelah salam, berzikir, ba'diyah, boleh. Setelah witir, setelah tarawih, boleh. Bolehkah mengqadok lebih dari satu, tidak dianjurkan. Yang qadok lebih dari satu itu, kalau tinggal satu hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, insya' seperti Nabi waktu perang. Itu, Adapun yang sekian tahun, tak begitu caranya maka setelah maghrib dia kasih satu habis insya dia satu sebanyak tahunnya beda kan pada saat salam salat adakah kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi atau pakai wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi yang wabarakatuh hanya riwayat Abu Dawud sudah saya tulis dalam buku 99 tanya jawab salat baca ikrah ikrah ikrah ikrah saat duduk ikhtiras ada yang mengatakan sampai Wah, infini tidak pakai waafani. Katanya hadisnya tidak ada. Sudah dibahas tadi. Boleh membuat doa yang tidak masyhur selama tidak bertentangan dengan yang masyhur. Rabbifirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Tak bertentangan dengan yang masyhur. Sudah dikaji. Saya pernah salat Tarawih 11 rakaat di masjid kampung dengan 443. Sedangkan di sini banyak 2223. 443 Istilah ulama Mazhab syafi'i mengatakan 443 Batal Syafi'i saja Hanafi Maliki Ambali mengatakan sah Begitu kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi Dalam bukunya berjudul Fikih Empat Mazhab Ustaz hukum Tentang sejarah Islam Hukum Petren Hadis menjadikan kuburan Sebagai masjid Menjadikan kuburan sebagai masjid Kubur Santo, Santo Thomas Di semen Dijadikan gereja di atas Gereja Santo Thomas, itulah yang dilaknat La'anallahul Yahud wa <tod> Nasara Allah melarang diaudi dan nasrani ittaghadu kubur anbiayhim masajid karena mereka menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Tak boleh. Adapun salat menghadap kubur, salat di masjid yang di masjidnya ada kubur, maka sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Salat di masjid yang ada kubur tidak masalah. Karena yang dimaksud tidak boleh itu adalah menjadikan masjid Yang jadikan kubur sebagai masjid, ada kubur di situ diratakan, lalu dibuat masjid di atas. Eh, itu yang tak boleh. Haram, karena meminta kepada kubur. Apakah menyamakan ibu tiri dengan istri kena keparat? Tidak. Ibu kandung. Namanya Zihar. Allah Zinaizohirunangun kubin di Saeir. Aku tengok pundakmu seperti pundak makku. Eh, itu tak boleh. Ketika waktu membaca Quran boleh minum. Minum. Khatibnya. minum karena hajat boleh. Minum karena yang lain tak boleh Makanya di beberapa masjid disediakan di disitu uh, Botol Maka khotib ketika dia terbatuk Minum dia kerana hajat Boleh Minum hanya untuk gaya-gaya aja tak boleh Di bulan puasa apa Ustaz? Tak, tak boleh hajat pun tak boleh Ustaz mana yang lebih utama mengatamkan Quran bulan Ramadan Tapi bacaannya kurang tepat Atau menyempurnakan bacaan tapi tak dikejar mengatamkannya Di bulan Ramadan khatam banyak-banyak. Di luar Ramadan nanti baru perbaiki baca. Tapi menghatamkan kalau bacaannya pontang-panting gimana? Belajar tajwid. Nanti Ustaz Hardi bedah buku hari ini tentang Ustaz Hardi bedah buku tajwid hari ini. Ustaz Hardi dari Al-Azhar. Baca. Menghatamkan itu setelah bacaan betul. Apalagi kalau ngapal Quran bacaannya payah meluruskan. Membuat rumah itu, Kalau sudah jadi, Memperbaikinya, Payah. Maka belajar Makhlidul Huruf, Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dulu, Baca fatihah, Sembem bulan-bulan. Tak dipindah-pindah. Fatiha, Terus tak pindah-pindah. Setelah betul, Baru pindah Al-Baqarah. Ini mau cepat-cepat, Nanti payah membetulkannya. Payah membetulkan, Makhlidul Huruf, Kalau sudah salah dari awal. Salah setting dari awal. Kalau komputer, Salah setting, Bisa diganti baru. Baru. Tapi kalau sudah bacaan kita salah setting, payah betul kan ya? Bagaimana cara menggunakan sop dalam sholat bagi perempuan? Kadang sopnya ada yang bolong. Tapi di belakang atau sop di sebelah tak mau geser. Sama macam laki-laki, rapat. Dia wali dari tengah, rapat, rapat, rapat, rapat. Saddul khalal, jangan ada cerah. Kaki dengan kaki, bahu dengan bahu, rapat. Setelah kita sholat tarawih, witir. Bolehkah kita sholat tahajud? Boleh. Habis tak witr di masjid pulang ke rumah tidur bangun boleh hadis siapa hadis wan aisyah khaning solat di rok taslim hadis riwayat muslim nabi solat lagi setelah witir itu menunjukkan lil jawaz menunjukkan boleh solat setelah witir tapi katanya witir penutup kata siapa ijazah al akhirah solat jikumulaila al witra jadikanlah solat terakhir kamu witir dianjurkan bukan wajib witir habis witir tak boleh solat lagi bukan begitu maksud. apa hukumnya bila seorang rajin memakmurkan masjid tapi tak menunaikan puasa error ada yang rajin puasa tak sembahyang ada yang rajin memakmurkan masjid tapi tak puasa ini orang-orang yang salah kajinya tak betul berawal dari salah ngaji salah pikir, salah buat salah cakap salah, salah salah salah maka harus disetting ulang harus ngaji harus betul Yang ingin diletakkan bagaimana Bagi ibu-ibu jika suaminya tak ikut Itikab Boleh Perempuan pergi itikab suaminya tak ada ya, Boleh Mana dalilnya? lalilnya Kemudian istri Nabi itikab setelah Nabi meninggal dunia Itu kan dah meninggal Pak Ustaz Ini masih hidup Biar tak apa-apa Tak mesti disyaratkan mahram Yang penting di masjid ini aman Aman tak menimbulkan fitnah Yang pula dia pergi etikap eh, sama selingkuhannya. Eh. itu. Jangan berapa solat sunat fajar yang paling abdallah? Ba'dal azan. Raka'at al-fajri. Dua raka'at fajar Khairun minat dunia wa fiha. Waktunya kapan? Hari seluruh muslim. Ba'dal azan. Setelah azan. Keutamaannya lebih baik daripada dunia dan dari seisinya. Raka'at pertama kuliah iwal kafirun. Raka'at kul wallahu ahad. Ba'dal azan. Sama dengan Qobliya subuh. Sama. Namanya dua, bendanya satu. Tahun 1998 terjadi reformasi. Waktu itu Panglima TNI Wiranto. Tahun 2017 Menpannya Wiranto. Apakah 2018 terjadi repolisi Islam di Indonesia? Kalau terjadi, apa persiapan yang dilakukan? Hmm, tak tahu saya pilih-pilih. Tanyaan semua pakar politik. Saya hanya tahu halal, haram, makruh, mubah. Kecing tahu saja. Siapa yang jadi pemimpin? Apakah Wiranto lagi? Itu yang pakar politik lah. Apa amalan di malam Lailatul Qadar Ya Rasulullah Kalau aku berjumpa malam Lailatul Qadar Apa amalannya Banyak-banyak doa ini Kata Nabi kepada Aisyah Allahumma inna ka'afun Tuhibul Afa fa'afu'ani Allahumma inna ka'afun Tuhibul Afa fa'afu'ani Allahumma inna ka'afun Tuhibul Afa fa'afu'ani Allahumma ya Allah Innaka engkau Afun mencinta maaf, am. Tuhibul Afa kau cinta pada ma'am Fa'afu'ani maafkan aku Tak ada gunanya minta surga Kalau tak dimaafkan Allah Singgah juga ke neraka minta surga, minta surga, minta surga iya masa surga, tapi diobok obok dulu neraka maka bagus kita minta Allahumma inna ka'afun tu'ibbul afa' fa'afani amalan apa yang dilakukan di hari raya, raya idul fitri pertama kali amalan yang dilakukan idul fitri, makan pagi itu bedanya dengan idul adha idul adha tak makan, langsung ke masjid nanti balik, motong baru dimakan hati kambing kalau idul fitri, makan dulu pagi supaya tak puasa hari itu Lalu setelah itu bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Banyak orang salah paham dianggapnya takbir cuma di masjid, di jalan bertakbir, dari masjid, dari rumah bertakbir, di mobil, di kendaraan, di motor bertakbir. Allahu akbar. Allahu ya Allahu akbar. Ibu-ibu yang sedang mengisi toples kuih nak masukkan Allahu Akbar yang sedang masa Allahu Akbar Allahu <tik> <tik> nah, Akbar. Hahaha. Untuk takbir. Abisus solat eh. Kalau datang dari jalan sini pulangnya dari sini. Datang dari sini pulangnya dari sini. Supaya apa? Makin banyak jumpa orang nyambung tali silaturahim, ukuah islamnya. Mamin Muslimah ini dua orang jumpa. Wayatasa fahami. Med jobbet tangan ilangu firola lugu ma ampunkan dosa-dosa mereka. Bagaimana untuk menghilangkan kantuk pak Ustaz tidur? Oh, saya selalu ngantuk tidur. Saya asal saya mengantuk, tidur saja. 15 menit menjadilah Jangan dipaksa Wa al itu hak dia. Perut mau makan kasih dia makan. Min mata munggu tidur kasih dia tidur. Orang yang tak memberi haknya zalim. Tapi Pak Ustaz sudah tidur banyak mengantuk juga. Berarti penyakitan cacingan tadi. Makan combantrin Tiga kali sehari. <lacht> <lacht> Saya sudah 14 tahun jalan MLM syariah yang mana jual di awal menggunakan uang dengan beli produk kesehatan. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Berani mengatakan MLM syariah berarti ada fatwa dari DSN. Coba tengok mana sertifikat DSN-nya. Jangan-jangan hanya namanya saja. Kalau ada sertifikat dari Dewan Syariah Nasional, Ustaz Safi Antonio, Kyai Haji Ma'ruf Amin, Kyai Haji uh, uh, Anwar Ibrahim, berarti memang sudah diteliti. Oke, okay. tapi kalau tak ada, hati aji. Bagaimana untuk menghilangkan kantuk malam etika? Siang itu tidur. Suplemen jangan mah minum-minum suplemen yang pakai bahan-bahan kimia. Minum madu, haba sauda. Olahraga, makan cukup, minum cukup, insyaallah. Allah nah, lalu kalau terasa ngantuk di belakang kamar kan, mandi wudu, wudu. Tegak, salat sunat, tegak. Biasa ngantuk. Ustaz tak pernah ngantuk, asik ngantuk. Bagaimana rumus zakat mal Pak Ustaz? Tapan 5 gram emas? 85 tak berubah dari dulu sampai sekarang 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 85 gram emas berapa sekarang? Kali 500 ribu juta 500 Siapa saja diantara bapak ibu berpenghasilan 42 juta 500 selama setahun Maka keluarkan zakatnya 2,5% Kalau saya keluarkan tiap bulan bisa? Bisa 42 juta 500 bagi 12 bulan Sama dengan 3,6% Siapa yang berpenghasilan 3,6 juta sebulan sudah kena. 4 juta sudah kena. 4 juta, 1 juta 25 25.000, 25.000, 25 25 Berarti kalau ada 4 juta 100.000. Gaji, enggak saya tak sebut gaji. Karena ada orang gajinya 4 juta, pendapatannya 40 juta. Total semua, uang sifa, uang tunjang, uang tinju, uang sundul. Apa boleh taklim dilakukan antara azan zuhur dengan salat wajib zuhur ya? Di Ar-Rahman itu mufti. Mufti bukan baru langsung tu yang melaksanakan antara zuhur azan. Selesai azan tausiah. Berani melawan mufti, Dr. Mawardi Muhammad Saleh 13 tahun di Madinah. Masak fikih di di kepala dia. Tuh, di Masjid Ar-Rahman. Anda bertanya, mufti menjawab, mau melawan lawan mufti? Lawan saya tentu mereka menang. Mufti itu lawan kok berani? Banyak orang berani ngejek-ngejek saya. Cuma ejek Ustaz Muardi kok berani. Apa hukumnya sholat yang masa dulu tinggal? Apakah perlu diqadak atau cukup bertawabat saja? Oh, pandai anak Ustaz. Apakah perlu diqadak atau cukup istighfar saja? Qadak. Sepakat empat mazhab. An-Nabi maliki syafi'i hambari. Qadak. Katanya cukup istighfar saja? Itu Imam Ibn Taymiyah. Mengatakan tak perlu diqadak. Saya pakai empat mazhab berapa besar nilainya majelis ilmu dibandingkan dengan sholat sunat karena ini masjid selalu setelah azan zuhur diadakan ceramah agama tidak disegerakan sholat zuhur apakah termasuk menunda tidak menunda tetap kopleah saya selalu mengisi dulu ada jadwal setiap zuhur rabu tapi karena selalu tak datang saya stopkan saja daripada menimbulkan fitnah habis azan ikomat habis azan Salat kopleah habis mendengarkan tausia bukan lama paling lama 20 menit apa hukum menunda solat bapak nanti pergi ke Malaysia solat di masjid India Masjid India begitu, azan tak langsung solat satu jam nunggu baru solat dia pakai hadis abridu bar artinya dingin, teduh kalau hari panas terik, tunggu sampai teduh tapi jangan ini dijadikan untuk menunda solat nanti pas azan, nyantai dia di kopi kalau tak solat, kata hadis tunggu sampai teduh itu maksudnya, ada sebabnya Apakah ada sholat sunat sebelum maghrib setelah azan? Nah, ada. Baca buku saya 99. Tanya jawab. Sholat Qobliyah Maghrib. Antara azan dan iqaman ada sholat. Setiap sholat fardhu pasti ada sholat dua rakaat. Nabi keluar kamar ditengoknya ada sahabat sholat dua rakaat. Lengkap semua. Kenapa tak dibaca buku tu? Download gratis di internet. Apakah doa sholat sunat sebelum? Apakah orang mengatakan sholat? Berjama'ah di masjid, hukumnya fardu' kipayah ijtihad dalam masjid syafi'i Masjid syafi'i, salat berjama'ah fardu' kipayah Masjid maliki, sunat mu'akad Masjid hambali, wajib Tapi ijtihad imam syafi'i, ini bisa berubah ubah Makanya, waktu di Bagdad, namanya Qaul Qodim Ketulah pindah ke Mesir, namanya Qaul Jadid Anda imam syafi'i, sekarang hidup Tentu berubah. Jidihannya menengok kenyataan orang meninggalkan solat. sholat. Apabila jadi dia katakan wajib. Maka Imam Syafi'i tak pernah mengatakan ikut fatwaku sampai mati. Tidak. Insohal hadis wa huwa madhabi. Bagaimana hukumnya bila seorang wanita, single peran, naik haji, umrah tanpa mahram. Sah. Pendapat siapa? Nawawi. Perjalanan aman, ada security, tak ada fitnah. Silakan berangkat. Pendapat Imam An-Nawawi. Bagaimana cara memfidiyah puasa wanita hamil menyusui yang benar? Qadak. Mazhab syafi'i qadak. Mazhab anafihan bali maliki qadak. Syafi'i qadak. Bedanya apa? Kalau dia tak kuasa karena dirinya qadak saja. Tapi kalau ada unsur anaknya qadak plus fidiyah. Itu syafi'i. Agak berat syafi'i. Qadak plus fidiyah. Apakah wanita sebaiknya solat di rumah atau di masjid? Di masjid. Datang seorang perempuan bertanya kepada mufti Saudi Arabia Syekh Ibnu Usaid bin Syekh suami saya melarang saya ke masjid dibacakan Syekh bin Bas hadis la tamna'u ima Allah masajidalllah jangan kau larang hamba Allah ke masjid jangan kau larang hamba Allah ke masjid dia mau pergi ke masjid baca buku saya 30 fatwa seputar Ramadan Syekh Qardawi berfatwa tentang solat tarawih di masjid uh, dah dibahas sudah lengkap semua Lebih baik salat di pekarangan, lebih baik dalam masjid, lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat sempit. Kalau terjadi fitnah, kalau terjadi fitnah di Palestina, tak boleh salat di masjid takut ditangkap tentara Israel. Di Syria, di Lebanon takut ditangkap Syiah Nusayriyah. Tapi di baru. tetap ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pergi salat-salat jahiliyah. Jangan pergi ke masjid An-Nur ke celana sempit, habis bertabrak tabrakan orang depan rumah sakit nengok celana sempit. Saya punya teman mualab Kalimantan diponis menghidap penyakit kanker. Rencananya akan deportasi dalam waktu bolehkah saya membayar zakat perniagaan hasil usaha kepada dia? Boleh masuk ke mana dia? Fakir kerana dia perlu butuh hajat. Innama sodaqatul fukara walmasakin walhamilin alaiha walmaalafatilul buhum wa firriqah walqarimin wa fisabilillah wa binisabil yang tak boleh keluar dari yang lapan. Selama masuk yang lapan boleh mualab dia masuk. Zakat Fitrah Boleh. Apakah Zakat fitrah dibagi macam Zakat Mal? ya? Baca blog saya. Somat Morocco, blog spot. Zakat. Cara mencari cepat. Somat Morocco. Zakat. Enter. Dapat di situ. Apakah Zakat fitrah sama dengan Zakat Mal? Cara membaginya? Sama. Sumber. Al-Fikul Islami wa Adillah Lengkap semua. Bertahun-tahun dah saya uploadkan ke situ. Asal ada paket saja lah. Kalau tak ada paket, menganggul lah. Ada kawan saya mengatakan kiai kami tak salat Jumat, dia ja, salat Jumat di Makkah. Di Pekanbaru salat Jumat jam 12.14. Kalau di Pekanbaru jam 12.14, di Makkah baru jam 8. 9, 10, 11, 12. Kiai NT salat di mana? Cuk tanya dia balik. Imanah dia so. Saya ulang balik. Depekan baru salat Jumat jam 12, 14, itu di Makkah baru jam 8. Orang masih ngepel di Makkah. Salat Jumat dia sendirian di situ. Saya kagum dan iri dengan kedudukan ulama. Mereka lebih mulia dari mujahid. Saya tak punya background pendidikan pesantren. Apa saya bisa jadi orang alim? Jangan membatasi amal dari satu pintu Saya ceramah yang dengar 100 orang Datang anak Aswajah Kitab Kuning KKS Kitab Kuning KKA Kitab Kuning Aswajah Dikirimnya ke saya Ceramah Ustadz ini sudah ditonton 2,8 juta orang Saya terkejut lu Setengah provinsi Riau nonton 2,8 juta orang Saya tanya, ente basic agama? Tidak, dia tidak basic agama. Dibuatnya blog, dibuatnya akun akun Facebook fanpage, diambilnya video, diuploadnya, ditonton orang. Ini anak-anak sains tech itu luar biasa. Dosen-dosen sains tech dia memang bukan dosen tafsir hadis, tapi luar biasa ilmunya. Jadi jangan menganggap bisa beramal kalau jadi Ustad. Ini perlu diluruskan. Mohon saran ilmu apa yang bagus saya. Mohon uh, ilmu apa yang harus saya tempuh. Belajar agama dari bahasa Arab dulu Habis itu belajar akidah Agama itu tiga Islam itu isinya tiga saja Akidah, fikir, akhlak. Dimanapun belajar Siapapun Ustaznya Kajian Islam tak keluar dari tiga Akidah, fikih, akhlak. Sebutlah apa masalah Masalah haji, Pak Ustaz Fikih. Masalah Allah, Pak Ustaz Aqidah, masalah sabar pausa, akhlak, aqidah, fikih, akhlak. Tiga tak dari ditinggalkan. Saya sibuk kerja, bolehkah saya mempelajari ilmu dari buku-buku ulama? Bila tak jelas saya tanyakan ke ulama. Boleh, bacalah. Untuk fikih beli fikih Sulaiman Rashid. Simple sederhana. Untuk akhlak beli terjemahan Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali atau ulama-ulama yang menulis Uh, ...seperti yang ditulis oleh... ...Syeikh Nawawi Al-Bantani... Nah, itu bagus. Ustadz, apakah bekerja di Bank Indonesia termasuk... memakan riba? Maaf, kalau pertanyaan saya sudah pernah ditanyakan. Udah tanya, tanya rigi. Bank kompensional harap... ...hanya saja ulama Saudi Arabia... ...dengan ulama Mesir lain. Kalau ulama Saudi Arabia, resign segera. Kalau ulama Mesir, enggak. Kata dia, tunggu lah. Boleh. Seh Yusuf Qardawi, mende Boleh, sementara kau dapet yang ini, sementara. Rasanya darurat. Apakah boleh berdoa sangat lama pada saat sujud terakhir, sebelum tasawud akhir? Soalnya saya melihat ada jamaah, sujud yang lama gali. Bahkan pada saat Imam, s.a.w. dia masih sujud juga. Sujud yang lama, itu kalau salat sendirian. Akrabu mayakul alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim, bahwa sajid hadis hadis muslim. Orang paling lama, paling dekat kepada Allah ketika sujud waksin fi'in doa Maka perbanyaklah doa Waktu sholat sendirian Kalau orang depan orang banyak Nanti sakut riak Tengok akhir-akhir di tengok orang Hati-hati setan bermain yang Oleh sebab itu sholatnya Sujud lama ketika sholat sendirian Berapa lama nabi sujud? Sampai dicubit Aisyah tangannya Selesai itu nabi Aisyah ditanya Nabi bertanya, kenapa kau cubit tanganku Aisyah Kata Aisyah, ku sangka kau sudah sakratul maut Ya Rasulullah, saking lamanya sujudnya. Ketika saya pergi dan pulang kuliah Di jalan banyak sekali godaan Wanita buka aurat Pakaian ketat, memalingkan wajah Saya ke kanan, saya palingkan ke kanan Terbiar lagi wanita, bla bla bla bla bla. Sehingga saya sampai di rumah, saya merasa Pahala puasa saya rusak Bagaimana saya menghadapi situasi ini Pak Ustaz Beli kacamata hitam agak berkurang sedikit dosa. Saya punya abang, abang saya ini mempunyai usaha yang diperken dari pinjam bank. Kalau sering membawa makanan di kos, kadang sering beri saya uang. Apakah saya boleh menolak pemberiannya? Apakah saya boleh membantu usahanya? Maka semua yang berasal dari riba, riba. La alaahu akila al riba, Allah melarang yang makan riba, wa mukilahu yang memberikan riba, wa kati penulis riba, wa syaidahii dua orang saksi riba. Semuanya kena. Jangan kasih anak, menantu kawan, sahabat, adik Makan riba ketutup pintu hatinya Payah dia menangkap Payah dia mengapal Payah dia mengingat Gara-gara apa makan riba Riba Doanya tak dikenal Kasih tahu dia Kalau dia punya nomor whatsapp sharekan tanya jawab kita tentang riba Biar dia tahu, Biar dia tengok Dia tonton Dia dengar Kalau antum yang ngomong boleh jadi dia tersinggung Sakit hati. Tapi kalau dia tonton sendiri nah dia akan berpikir Kalaupun dikasihnya Antum terima Jangan antum makan Kasihkan ke masjid, Pakir miskin Alhamdulillah Pak Ustad, setiap uh, Duit, tak pernah saya makan Berapa? 10.000 <gul> Kalau 100, saya istighorah dulu Pak Ustad. Apakah orang yang baru menjual tanah Itu wajib berzakat? Jual tanah hari ini, tanggal 22 Ramadhan Berapa dapat duit? 100 juta Apakah langsung keluar zakatnya? Tidak, tunggu setahun, satu haul Simpan duit 100 juta itu Sampai 22 Ramadhan 1439 Bertahan dia, baru keluarkan Kalau saya takut nanti saya mati, saya keluarkan sekarang boleh? Boleh. Keluarkan langsung sekarang. Namanya ta'jiluz zakah qabla awaniha. Kalau sudah dikeluarkan sekarang, maka tahun depan tak dikeluarkan lagi. Saya seorang pemuda kata hadis seorang sudah menikah berarti dia sudah menyempurnakan iman. Bagaimana jika orang belum menikah kemudian dia meninggal? Apakah kita dia menghadap Allah membawa iman yang tak sempurna? Padahal dia rajin solat dan ibadah. Kalau dia tak mau menikah, tak sempurna imannya. Tapi kalau dia sudah mau, tapi tak dapat dapat. Kalau dia mau, tapi belum masanya. Yang tak boleh itu ada menolak di dalam. Aku tak mau menikah. Ah, itu yang Nabi marah. Man terima sunnah tiap kali Siapa yang tak mengikut sunnahku maka bukan umatku. Yang penting niat aja dulu. Yang muda-muda yang belum niat, nikah niat aja dulu. Yang sudah nikah, udah tutup, jangan niat, niat lagi. Waktu itu jam 4.45. Sedangkan azan 5.10 di Aceh. Jadi mereka berhubungan suami istri, mohon maaf. karena di hotel tak dengar suara azan. Dan sudah jam 50. Bagaimana itu Pak Ustaz? Apakah mereka terkena kafarat? Aku pula tak tahu jam? Maksudnya ini pura-pura tak tahu aja. Masa ini? Pula-pula tak tahu bertanya ke saya mencari pembenaran ini jam sekarang tak ada alasan HP sampai 3 biji jam jam jam apalagi sekarang smartphone saya pergi ke banjar masin langsung jam saya berubah Mengikut waktu banjar masin jam rumah jam banjar masin punya pakai smartphone orang bonga <lum> HP-nya smart cerdas bayar gambar kuasa dua bulan betul, -betul. saya mau tanya Saya mau ke kerja di bank kompensional untuk keluar. Saya harus lunasi pinjaman pegawai saya. Saya tanyakan kalau misalnya saya harus melunasi pinjaman saya. Pokok dan harganya. Bagaimana sikap saya pausat? Jual barang yang bisa dijual. Ada tanah dulu pausat. Saya beli 25 meter x 30. Tapi yang lain-lain masih ada. Iya, tak jual, jual. Jual ambil duit. Bom, tutup. Pam, pam. Tak ada yang bisa dijual pausat. Harga diri pun tak terjual lagi. Jangan. Tak boleh kita menjual rumah. Rumah itu adalah pokok. Yang pokok-pokok tak boleh dijual. Dijualnya kendaraan sambil jalan kaki tak boleh. Dijualnya tanah untuk menutup itu. Allah akan ganti insyaAllah. Engkau berusaha untuk menjaga dirimu dari yang haram. Kau jual tanahmu. Allah akan menolong. Allah akan ganti. Karena kau berusaha untuk menjaga diri dari yang haram. Apa hukumnya rambutmu walid? Air liur walet halal. Air liur walid halal mana dalilnya Dua dalil Pertama Ketika Nabi sedang tausiah Datang onta menjilat bajunya Datang onta menjilat bajunya Ketika Nabi sedang tausiah Datang onta menjilat baju Nabi Dan Nabi tidak Memlepas baju Itu menunjukkan air liur onta halal Kedua Hadis to'afun Tentang kucing yang menjilat air minum Nya Air minum Datang kucing menjilat maka air minum itu tak tak, tak perlu dibuang karena halal itu dalil menunjukkan air liur kucing halal tidak haram maka dikiaskan kepada air liur kucing dan air liur ontak air liur walet halal tidak haram lalu kenapa ada ustaz yang mengharamkan walet yang menyebabkan dia menjadi haram bukan karena air liurnya tapi sampai sekarang walet belum punya WC bercampur ciri walet Dengan air liur walet. Maka air liurnya berubah menjadi mutanajis. Bukan najis. Mutanajis. Ini tak najis. Tapi kalau kena kencing anak kecil berubah menjadi mutanajis. Ini cerita air liur walet. Air liur walet. Kalau bisa selamat dari taiknya. Dia tak najis. Tapi kalau tak bisa dijaga. Bercampur dia sama taiknya. Berubah menjadi mutanajis. Berarti kita menjual barang mutanajis. Najis. Setelah salat taraweh kan ada salat witir paginya saya salat tahajud apa pakai witir lagi? Habis salat taraweh, salat witir, Habis tu pulang ke rumah tidur, abis tahajud saja, tidak pakai witir lagi, tidak. Lawit rani tak boleh dua kali witir, filadelfia, tak boleh dua kali witir dalam semalam. Sayang pak Ustaz, di sini kan witirnya pakai Imam Syekh Abdul Rahman Sahir. Kami mau ikut witir. Tadi di rumah sudah witir. Ya. Sampai ke masjid ini, mau ikut witir lagi. ya. Gimana caranya? Dapat ke masjid ini, solat satu rakaat. Witir tadi tiga di masjid sana. Ditambah lagi satu. Maka witirnya menjadi empat. Nanti solat tahajud dengan Imam Abdul Rahman Syahir. Habis itu witir lagi tiga. Maka malam itu witirnya menjadi tu. Tujuh. Tiga di sana. Tambah satu di sini. Habis itu tiga. Nah, yang satunya apa, apa usulnya? solat menyempurnakan witir yang tiga menjadi empat tambah tiga, ribet Pak Ustaz, tak usah buat itu maka tak pernah saya sampaikan putar-putar belok-belok, tiga di sana ya sampai kemari, tambah satu ya, jadi empat, nanti habis tahajud tambah tiga, jadi tujuh, tujuh rekan hadis riwayat Tirmizi ada dalam kitab sunnah Tirmizi gimana pandangan Ustaz tentang akhawat yang lebih milih solat di rumah daripada ke majid, karena katanya lebih baik, ya tak apa-apa Dia mau ke masjid, dia mau di rumah, tepi pilihan, terserah dia. Masalah dalam hatinya ada bermain-main, karena tak mau dengar ceramah, karena itu, karena ini, karena mau nonton sinetron ingat. Anaklah muat kau sebising nafsu. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu wahai akhwat yang tak boleh begitu laki-laki laki-laki harus ke masjid. Kalau laki-laki mau di rumah saja, berubah jadi akhwat. Ustaz mohon nasihat jamaah yang selalu ikut ceramah Ustaz ke mana mana tapi ketika di komplek perumahan tak mahu salat berjamaah di masjid. Dan tak mau ikut tarawih di masjid perumahan ini tak betul. Jamaah yang ikut Ustaz kemana kemari di rumahnya di masjidnya tak mau sholat ni tak betul. Apakah boleh ibu yang menyusui mengganti puasanya dengan membayar fidyah? Saya pakai dua pendapat saja. Pertama pendapat yang kaukok saja. Kedua pendapat Mazhab Syafi'i kaukok plus fidyah. Kalau dia tak puasakan kena anaknya maka kaukok plus fidyah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang kriminalisasi ulama? Bagaimana tentang mubah, tentang kriminalisasi ulama? Ulama tak boleh dikriminalisasi. Nanti kalau ulama dikriminalisasi, malaikat mengamuk, Allah mengamuk, umat mengamuk, siapa yang nanggung? Apa sanggup menghadap Allah? Apa sanggup? Nanti tak, di akhirat apa tak malu? Menjumpai ulama, menjumpai Allah Ta'ala dalam hal hanya sesuap nasi. Tak berapa kali dia makan, habis itu mati menghadap Allah Ta'ala. Pendek sih, ingkat hidup ni saudaraku bagi kalian yang suka mengkriminalisasi ulama. Apa itu mubahalah ba ustaz? Kalau kita sudah bilang aku tidak aku tidak aku tidak dia tak juga percaya. Maka Ta'ala wa nabu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum subhana rabbital. Panggil anakmu kupanggil anakku, panggil binimu kupanggil biniku, kita minta mubahalah Ya Allah, siapa yang berdosa di antara kami ini laknatlah kami. Kalau dia berdosa laknat dia, kalau aku nusad laknat aku. mubahalah namanya. Nabi pernah ngajak orang Nasrani mubahalah waktu orang Najran datang tak berani mereka apa kata Nabi seandainya mereka min janji buahalah langsung datang malaikat menarik mereka langsung mubahalah hati-hati mubahalah uh, Habib Rizik siap. dia sudah mubahalah yang menerima mubahalahnya sudah banyak uh, kalau memang aku salah uh, sakitlah aku Ah uh, betul-betul sakit akhirnya paksa hilang update status hmm. Ustaz apa hukum orang yang datang uh, pada solat Jumat Ustaz uh, Tempat padepan dengan melewati orang-orang yang sedang duduk, tak boleh melewati bahu-bahu orang. Datang terlambat salat Jumat melewati bahu itu haram hukumnya, melewati membahu. Maka yang yang cepat datang langsung datang duduk di saf pertama, rapat-rapat rapat-rapat. Jangan melewati melangkahi bahu orang. Kalau depan cuman banyak kosong, maka pengurus mengatakan Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak, harap diisi saf depan karena kita ini tidak lama lagi akan melaksanakan Ustaz apa ada dalil Fatwa amin Menyatakan bekerja di bank atau konvensional Menyatakan riba Penjelasannya kenapa sekarang banyak di simpang Jalan banyak iklan larangan tentang riba La'anallahu akil al-riba Hadis nabi Allah mela'an yang makan riba Wa muqilahu yang memberikan makan riba Wa qati pencatat penulisnya Wa syiadir wa syahidahid wa saksinya Bulluhum sawak Semuanya sawak sama sami mawon. Apakah kalau kita ikut KPR itu termasuk riba juga Tengok akadnya mobil, rumah, motor, panci. Peker riba juga, panci ini yang paling tak enak. Udahlah nikmatnya tak banyak masuk neraka pula gara-gara panci. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Itu rumusnya. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tak riba. Tulisan lengkapnya S O M A D M O R O C C O spasi riba enter dapat masuk. Di mana-mana banyak orang melakukan zina. Banyak kita jumpai di kenduri-kenduri raya seperti tak ada rasa malu. Gimana pendapat Pak Ustaz? Apa usaha untuk menghilangkan pola pikir dan orang yang biasa berbuat zina? Berhenti pakai pakaian yang menutup aurat. Perempuan itu jadi adik, abangnya mana? Perempuan itu jadi istri, suaminya mana? Perempuan itu jadi kakak, adiknya mana? Perempuan itu jadi keponakan, mamaknya mana? Wali-walinya mana? Kenapa diam? Kenapa cuek? Dayus, tak mencium bau surga. Adik ustaz bagaimana? Adik saya tak ada perempuan laki-laki. Anak ustaz anak saya pun laki-laki juga. Saya suka seorang wanita tapi dia masih belum bertakwa kepada Allah. Saya sudah ber uh, sedikit masukan kebaikan tapi jawabannya masih unda-danda berbuat baik. Apakah kita harus memperjuangkan cinta yang serius sama dia? Cari aja yang lainlah. Ah, macam tak ada dia perempuan lain. Banyak yang soleh-solehah yang jilbabnya panjang, yang lembut, yang baik hati. Saya mau selamatkan dia juga Pak Ustaz. Kalau ngomong sama sabar-sabar ajaklah dia udhu ila sabilirabbik ajak dia ke jalan Tuhan. Wajadilhum billati hi Kalau mesti berdebat, debat dia dengan cara yang baik. Aku sudah tak bisa lagi Pak Ustaz, apa boleh buat. Nanti kita carikan Kalau kita terlambat solat berjamaah eh kelompok satu sudah, lalu apakah boleh Pak Ustaz ini terjadi? Boleh. Apa dalilnya? Nabi selesai sholat sama Muaz. Habis Nabi pulang ke rumah. Muaz duduk di masjid. Tak berapa lama datang orang kampung Muaz. Lalu orang kampung Muaz minta Muaz jadi imam. Sholat kuatir dua. Boleh. Tapi jangan jadikan gara-gara ini. Dijadikan dalil lambat terus. Mana yang lebih kita pilih Ustaz? Rumah kita jauh. Kalau pengajian ke An-Nur. Waktu terlambat datang. Kita sholat di majid. Di perjalanan mendapatkan. Sudah mengajar sholat berjamaah, Menuntut ilmu. Tapi tidak dapat pahala. Haji. Pokoknya kalau mau dapat salat sunah -sholat Israq salatnya di sini. Mau dapat salat sunah Israq salat di sini, duduk sini, zikir sini, salat sini. Kalau salat tempat lain, salat di masjid Kusinin salat tak bisa. Kalau ada ustaz lain yang bisa berarti dia sudah dapat ilham wahyu dari mana? Tak ada fatwa ulama boleh. Lalu kalau kami salat di sini salat apa namanya? duha Ada manusia rajin puasa tapi tak salat, apakah diterima? Mantara ke salat ta mutahmidan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja faqor kafara jiharah kafir da, secara nyata. Bagaimana cara memberantas orang berjudi dekat rumah kita? Sedangkan RT-nya diam-diam saja. Yang berjudi tersebut orang jauh dan banyak menyediakan makanan. Kumpul semua masyarakat. Ajak semua kumpulkan, panggil kawan-kawan. Yang peduli kepada Islam turun ke jalan Ini harus berhenti ini, Jangan lagi main-main judi Turun laknat Allah Jangan diam As-saki Tuhan il Syaitan akharaz Pak RT-nya diam Okey mungkin dia sudah tersumbat duit, duit judi mulutnya Payah dia bicara Kalau mulut sudah berisi air Payah bercakap Maka dia tak bisa lagi ngomong Yang lain jangan buat diam Di TV Rojak pengajian selapi Ustaznya mengatakan Siapa yang berobat secara ru'yah Tidak mendapatkan masuk surga tanpa hisap Ru'yah mana yang dilarang Ru'yah syirkiah Yang tak boleh dapat hisap itu tiga sebabnya Ru'yah syirik Jampi-jampi yang kedua Meyakini bahwa ru'yah itu yang membuat dia sehat Yang ketiga Meyakini orangnya Kalau dia tetap kepada Allah Maka dia tetap masuk Masuk surga bi-ghairi hisap Hadisnya sudah kita kaji beberapa tahun yang lalu Di masjid Akramurnas Kumbri Gobah Apakah malam Laitul Qadar itu dimulai habis maghrib? Salamun hiya'atta matala'il fajr Sampai terbit fajar Azan subuh habis Laitul Qadar Mulainya startnya kapan? Tenggelam matahari Azan maghrib sampai terbit fajar Apakah boleh kita berdoa pada sujud terakhir bahasa Indonesia? Tak boleh Siapa yang sholat pakai bahasa Indonesia? Batal sholatnya Sholat Gusroi batal Tak boleh sholat pakai bahasa Indonesia solat, bahasa Arab kalau pakai bahasa Indonesia, Malaysia, solat, doanya di mana? dalam Haji. Sujud terakhir, doa kepada bahasa Malaysia, dalam khatih apa hukumnya seorang istri yang berselingkuh, minta cerai apakah berhak harta gonoh gini, gonoh gini tak ada dalam Islam gonoh gini itu kompilasi hukum Islam Indonesia ahli waris, apakah dia mendapatkan, dia tak dapat harta harta suami, si istri tak dapat kecuali kalau mati, baru dapat Nah, oleh sebab itu dia hanya dapat nafkah nafkah sementara iddah habis iddah tak ada lagi nafkah bagaimana hak asuh anak 8 tahun hak hak asuh anak di bawah uh, anak kanak-kanak hak ibu kecuali ibu berselingkuh kalau ibu curiga anak berselingkuh maka hak asuh anak diambil oleh suami karena perempuan berselingkuh tak layak untuk mengasuh anak Bagaimana kehidupan di surga apakah dengan kehidupan yang eh, di dunia ini seperti ada istri suami ada anak ya al hadnabih dzurriyahum alladzina amanu orang-orang yang beriman beramal soleh al hadnabih kami jumpakan dia dengan datuknya dengan neneknya kita yang punya datuk datuk datuk di atas penasaran kita yang punya silsilah trombo yang punya silsilah nasab ingin jumpa dengan dia akan berjumpa nanti di akhirat orang akan berjumpa dengan siapa yang dia sayangi Sebab di kehidupan dunia, neraka kadang kekal abadi. Berarti dia tak jumpa. Iyalah, Kalau kakek moyangnya masuk neraka jahannam, Cemana dia mau jumpa? Paksa jenguk ke neraka sah? Masuk neraka. Alhamdulillah. Apakah solat sunat tahajud di masjid dengan imam niat solat tahajud, Sedangkan kita belum tidur. Niat Qiyamul Lail. <laughs> kalau niat dia tahajjud, tetap masuknya ke Qiyamul Lail. Jangan khawatir malaikat salah catat. Tidak. Malaikat tahu apa niat kita. Bolehkah menyelipkan anak-anak dalam suat orang dewasa? anak-anak dalam sob orang dewasa tak batal dewasa, dewasa masuk anak-anak apakah anak-anak ini memutus sob, tidak memutus sob tapi kalau cukup dua syarat pertama anak itu sudah dikhitan kalau anak yang belum dikhitan, memutus sob yang kedua, wuduknya benar anak saya ini wuduknya benar Pak Ustaz sunat di sunat. silakan di Jawa sunat, tujuh hari lahir sunat kita di Sumatera, dah taman SD sunat. itu pun lahir iblah, di taman SMP itu pun lahir iblah, di taman SMP beri sunat Ustaz saya seorang wanita, profesi dosen kebidanan. Ada beberapa pertanyaan mahasiswa saya, saya bingung jawabnya. Hukum dalam Islam mengenai KB, KB untuk mengatur boleh dua tahun sekali, tiga tahun sekali, empat tahun sekali, lima tahun sekali boleh. Dalilnya ada azal. Nabi membolehkan azal, azal maaf ma ma ma, ma, ma cakap, mengeluarkan sperma di luar uh, ma ma nabi ma itu dalil azal ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma Yang tak boleh itu putus pasektomi dengan steril, tak boleh. Dalam Islam dianjurkan tidur miring ke kanan. Tapi waktu ibu hamil disarankan miring ke kiri karena teorinya miring kiri akan membuat kerja jantung lebih mudah. Kenapa miring ke kanan? Kita miring ke kanan, jantung kan di atas. Kalau kita miring ke kanan berarti jantungnya tergantung. Kalau orang jantungnya tergantung berarti tidurnya tak lelap. Berarti Islam menyuruh orang tidur tak lelap memang orang disuruh tidur tak lelap supaya apa bangun tak hajul kalau tidurnya lelap jam 8 baru bangun maka kita tetap miring ke kanan ikuti saja sunnah dokter boleh jadi keliru silap salah dulu katanya pakai es ini saya mau menunjukkan bahwa ijtihad dokter berubah yang ngomong ke saya dokter juga dulu katanya kalau ada orang demam pakai S sekarang tak boleh itu menunjukkan ijtihad berubah-ubah pakai ajaran Islam yang datang dari Allah Subhanahu ta'ala tak mungkin salah. Saya seorang wanita karir terkadang saya pulang sore kalau lembur bisa malam jadi saya jarang masak untuk suami saya. Bagaimana hukum wanita bekerja di luar rumah Nur Islam? Tiga syaratnya. Pertama izin suami. Yang kedua tidak bersolek-solek jahiliyah menjaga muruah, menjaga kehormatan, menjaga hukum Islam. Yang ketiga, tidak meninggalkan kewajiban. Ini dia meninggalkan kewajiban nih. Dia tak masak, tapi ternyata dia uh, catering langganan. Okey Istri suaminya izin. Okey Dia tidak berdua-dua dengan laki-laki, dia tidak pakai rok pendek, dia tak. boleh. Jaga tiga syarat. Izin suami, menjaga muruah, tidak meninggalkan kewajiban. Boleh. Nah, mana yang jadi masalah izin suami ni? Banyak suami sekarang izin karena dia tertekan. Kadang kasihan juga gitu nak suami-suami. Perlu nanti diusulkan komisi perlindungan suami. Kaking banyaknya suami tertindas oleh suami istri-istri. <tik> Ustaz apa upaya doa untuk mendatangkan rezeki? Lai rulul kawakilan doa. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Yang punya rezeki itu siapa? Allah. Yang memberi rezeki itu Allah. Kalau Allah berkuasa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 Apa boleh kita bertemu lagi dengan ertu kita yang sudah meninggal? Apa kita bisa bertemu lagi? Ya. Nanti kita akan jumpa di alam akhirat. Apakah nanti kita bertemu perasaan dan kenangan kita selama di dunia masih sama? Jangankan yang sudah ada dulu. Yang belum terlintas saja pun didatangkan Allah. Mala'in-ra'at tak pernah ditengok mata. Wala'uzun-sami'at tak pernah dengar teringat. Wala khator'a ala qabri'l-basar. Yang belum ada pun bisa diadakan Allah. Apalagi yang sudah ada dulu. Kalau nanti kita jumpa dengan mak, ayah kita. Perasaan kita macam ini juga kah? Ya, Yang menjaga itu siapa? Allah SWT. Datang sahabat memeluk Nabi. kulit hitam. Di Nabi kuat. Kau peluk, kenapa? Aku takutnya tak masuk surga, ya Rasulullah. Kalaupun masuk, tak jumpa dengan kau. Apa kata Nabi? Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta kita dengan mak kita. Cinta dengan ayah kita. Allah akan jumpa kita dengan dia. Dengan datuk kita. Dengan istri, dengan anak, dengan suami. Seberapa jauh kasok itu dikatakan renggang, ada celah. Selama ada celah, maka direnggang. Sandul khalal tutup celah, tak ada celah. Bisa menempel posad, ya. Semalam saya salat ditempel orang kaki saya, saya diam aja. Tapi bagi yang ngisi jarangkan sedikit, karena kalau ditempel apa di Apakah hukum mayoritas Muslim yang tidak menerapkan hukum Islam? Man lam yakun lahu Allah fa ulakumul ka kafirun kafir wa ma lakum la Allah fa ulakumul fasiqun Fasiq wa man lam yakum la fa ulakumuz zalimun zalim Oh, kalau gitu kita ini kafir fasiq, zalim kita lemah kita ini masuk ustaz alfir orang yang tak punya puasa tapi kita tetap bisa mengajar Bapak Ibu ajarkan anak-anaknya saya ngajar di kampus tentang pentingnya menegakkan hukum Allah kalau gitu berdosalah pejuang negeri kita ini tidak penyusun Pancasila itu dosa tidak karena dulu mereka menuliskan syariat Pancasila 1 Ketuhanan Dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya tujuh kata Itulah menjadi payung penerapan syariat Islam Seperti apa kata dari Pasir Berhaknya masyarakat Tidak ada income sama sekali Janda tua, suami tak ada, anak tak ada Fakir Ada janda tapi bisa nyuci, ambil buruk-buruk cuci Miskin Tak ada income, fakir Ada income tak cukup, kebutuhan, miskin apa kategori seorang cacat tangannya sebelah kiri namun bekerja sebagai prt dan mampu menghidupi istri dan anaknya dikategorikan pakir karena kecacatan tangan pakir bukan karena cacat banyak orang cacat banyak asal cacat pakir honda banyak orang cacat tapi ayahnya kaya tinggalkannya dia nak cacat dulu di kursi roda tapi mewah hidupnya mahal mobil dari mobil kita lagi maka tak bisa tengok cacatnya yang dilihat itu dua Tak ada pemasukan, fakir Ada pemasukan, tak cukup kebutuhan, miskin Bagaimana cara membagi harta warisan Jika ahli waris terdiri dari Cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan Kakek dari pihak ibu Cucu tak dapat harta warisan Kalau ada anak Cucu laki-laki dari anak perempuan Tak dapat warisan Anak perempuan punya anak perempuan Tak dapat warisan Yang dapat itu cucu laki-laki dari anak laki-laki Kalau tak ada anak laki-laki Dan nanti habis ini datangin saya, saya mau tahu semuanya. Jangan-jangan dipotong-potong ini. Eh. Ada mahjub namanya. Dia tak dapat karena ada anak laki-laki. Cucu tak ada kalau ada anak laki-laki. Luangkan -laki. tuliskan semua ahli warisnya, nanti baru kita tengok ini tak dapat karena mahjub, ini dapatnya sekian dilepaskan. Jangan potong-potong. Ceritakan semua ahli warisnya, baru bisa saya bagi. Apakah ahli waris ambil arham sama sendiri tidak berhak mendapatkan warisan? Tuliskan semuanya. Nanti saya tengok, baru kita bagi-bagi. Ini dapatnya sejajar, ini tak dapat karena mahjub. Ini dapatnya begini, ini begini, begini, begini. Dulu kan iblis tu setingkat dengan malaikat. Kenapa iblis tu tak taubat saja? Kalau taubat dia berhenti lah sebenarnya. Kan dia tahu Allah dimasukkan ke neraka. Apakah ini skenario Allah? Kalau begitu bukannya seolah-olah iblis jadi korban skenario Allah. ini yang bertanya ini orang, filsaf. orang filsafat. Orang filsafat itu tak ngumpan ayat sama hadis sama dia. Tak bisa saya jawab. Nanti pergi jumpai orang filsafat, dosen filsafat UIN itu dua yang mantap-mantap. Satu Dr. Iskandar Arnel dari McGill University Kanada. Yang satu lagi Dr. Saidul Amin dari ISTEK Islamic Soul Walonop. Lumpur nah, sama dia. Saya ya, hanya menjawab Quran hadis ayat mazhab. Ini tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada dalam mazhab, tak ada syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, tak ada. Ini pertanyaan tingkat tinggi, hebat. Bagaimana menjadikan ilmu muslim seperti Khawarizmi al-Battani ibn Rus? Kalau mahu mewujudkan ilmuwan muslim di bukan baru, Anak-anak kita harus sekolah yang ada program mengkombinasikan antara sains, Fisika, Biologi, Kimia, Matematika, Bahasa Inggris. Fisika, Biologi, Kimia, Matematika, Bahasa Inggris dikawinkan dengan Quran, hadis bahasa Arab, fikih, akidah akhlak, sejarah Islam. Match barulah wujud nanti akan datang. SDIT, SMPIT, Islamic boarding school. Bagaimana cara menjelaskan konflik di Suriah? Mengapa negara Teluk, Mesir, Tunisia belum terlihat kontribusinya? Mesir tak bisa menolong karena Mesir pun luar biasa. E, seandainya dulu tetap Ikhwanul Muslimin mungkin bisa, tapi Ikhwan Muslimin pun sekarang sudah dihabisi.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 Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Kalau diriwayatkan oleh 6 ini, maka disebut rawahul jamaah. Itu artinya. Rawahul arba'ah, diriwayatkan empat. Tapi maksudnya empat. Kalau disebutnya empat, berarti Tirmizi, eh, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibn Majah. Itu. Rawahul sayyi'ah, diriwayatkan oleh 2. Apa yang maksudnya? Bukhari, Muslim. Buka di muqaddimah bulu'ul maram Min adilatil ahkam Ditulis oleh Al-Hafiz ajar Nal-Asqalani Bagaimana hukumnya solat dilakukan perempuan dan laki-laki Dua orang yang bukan mahram Secara berjamaah Dengan kondisi suatu tempat Tempat yang tertutup sepi Fitnah Tak boleh Ini namanya pacaran syariah <Gül> Tak boleh La talbisul haqqa bil batil Jangan kau campur hak yang batil Ini banyak artis-artis pergi umrah Umroh sama pacar itu ditontonkan anak-anak kita menengok saking banyaknya yang batil sampai orang tak tahu lagi mana yang hak berhentilah melakukan perbuatan maksiat ini saya mau minta izin dengan Ustad karena saya mendengar ceramah Ustad melalui internet kemudian saya ketik dan saya pakai buat ceramah di masjid dekat rumah saya mantap bagus amal jariyah bagus hebat ini dia ketik ulang saya calon mahasiswa Uin Fakultas Ushubrin bisa minta tolong kasih tahu Uh, cocok untuk awal belajar agama Pak Ustaz. Untuk fikih antum beli fikih Sulaiman Rasid, untuk tafsir antum beli tafsir Buya untuk hadis beli Arba'in Nawawi atau Riyadhus Shalihin. Uh, ini bagus untuk uh, bagi generasi awal. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz. Ya, apa hukumnya minjam uang di bank karena terpaksa? Terpaksa ini enta ingatnya. Eh. Usahalah dulu cari-cari-cari kawan sahabat tetangga. Kalau sudah tak ada juga, mati saya Pak Ustaz. Kalau tak ini mati saya. Tak boleh pilih mati. Boleh pilih makan babi, boleh. Boleh makan babi daripada mati. Jangan engkau jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Padahal sudah mencoba minta bantuan kepada orang lingkungan dengan cara jula-jula menukar. Tapi semangat, tak dapat juga Pak Ustaz. Tak apa boleh buat. Darurat terjuhul mahzurat. Tapi jangan sering-sering. Istri saya mau tanya, dia lihat baca di Facebook, katanya masak ngurus rumah itu kewajiban suami. Jadi saya jawab, kapan saya cari nafkahnya? Oh, ini ibu ini korban hadis palsu. Saya pun dapat kiriman. Suami yang menemani, oh, sebentar anak ustaz. Suami yang menemani istrinya belanja, pahalanya lebih daripada ikhtikap. Itu yang membuat itu orang hadis palsu. Jangan lagi mengamalkan lalu masalah ini suami menolong ya mana dalil bahawa yang bekerja itu istri Fatimah datang menjumpai Nabi SAW minta budak hamba saya pembantu ya ayahanda engkau kan baru dapat harta lampasan perang koranglah kasih pembantu di rumah tak ada yang bantu tanganku capek kenapa? tanganku yang membuat adonan tepung gandum aku yang menimba air Ali tak punya pembantu susah kata Fatimah itu menunjukkan Fatimah menimba air anak Nabi yang menimba air Fatimah mengadon adonan tepung gandum Kena Ali susah. Dalam, lalu apa kata Nabi Fatimah? Kau sebelum tidur malam, tasbih subhanallah tiga-tiga. Alhamdulillah tiga-tiga. Allah SWT tiga-tiga. Ini tak nyambut. Minta pembantu kau dikasih subhanallah. Apa artinya? Boleh jadi kau badanmu capek. Tapi kalau kau berzikir, hatimu tenang. Berapa banyak orang pembantunya? Banyak. Tukang buat teh satu. Tukang masak satu. Tukang korek telinga satu. Tukang potong kuku satu. Tapi dia stres. Kenapa? Hatinya tak tenang. Tenangkan hatimu. Nah, itu menunjukkan perempuan tetap kerja. Fatimah aja kerja. Nih, tapi jangan perempuan itu dibuat menjadi budak. Laki-laki yang sanggup bantu-bantulah, bantu. Pendapat Ustaz kalau halaman Masjid Agung Anur ini begitu luas ditanami jambu madu supaya hasilnya bisa dijual minimal untuk personal karena jambu madu itu tak sulit pemeliharannya. Apakah boleh Pak Ustaz? Nanti kita musyawarahkan ke Pak Pesan. Bibit dari antum Masalahnya, masalah menjaganya ini mahal pula dia yang menjaganya daripada harga jambu itu. bolehkah pembayar zakat fitrah diganti dengan uang syafi'i, maliki, hambali syafi'i, maliki, hambali makanan pokok makanan pokok, Hanafi boleh pakai duit Syeng Ali Jum'ah, bukti Mesir masyarakatnya syafi'i, tapi kata dia dalam masalah ini boleh pakai duit, kenapa? zaman dulu bayar pakai barter barter, barter Zaman dulu barter, jadi kalau orang punya gandum banyak, gandum bisa ganti kain. Aku jual gandumku ini ganti kain tunai. Sekarang kalau ada pakai miskin kita kasih beras tiga karung, bisa dipikulnya ke Mall SKA ganti kain. Entah bisa. Nanti beras ini dijualnya ke warung, harganya down jatuh. Jadi yang mau bayar pakai duit, pakai berat hanafi. Boleh, silakan. Ustadz Salman pakai apa? Pakai beras. Langganan jual beras saya di jalan simpang suakarya suberantas. Pak, agi hambo bareh satu goni ketek. Belanja di orang awak. Jangan belanja tempat orang kafir. Belanja tempat orang kita. Cari. Kecuali udah darurat tak ada lagi. Terdesak barulah belanja. Apa hukumnya menikahkan anak yang hamil di luar nikah? Nikahnya sah. Perempuan yang hamil nikahnya sah, tak perlu diulang lagi. ...tapi efek dari nikah itu akan muncul empat. Kalau anak lahir, anaknya tak boleh pakai bin bapaknya. Nanti kalau anak itu laki-laki, anak pertama lahir laki-laki... ...maka anak itu tak bisa jadi wali adiknya. Kerana dia tak saudara seayah, dia saudara sama, Saudara sama tak bisa jadi wali. Kalau anak itu mati, bapak itu mati, mereka tak saling mendapat warisan. Karena tak ada hubungan nasab. Kalau anak tu perempuan... Nanti pas mau nikah walinya... Bapak tu tak bisa jadi wali. Walinya siapa? Wali hakim. Fasultan wali ulman la wali ala Walinya pak kuah. Dia tak bisa jadi wali. Bolehkah? Bagaimana caranya hukum salat taraweeh... Dikerjakan dengan cara tu? Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Akbar Allahu Ulangi salatmu. Salatmu tak sah. Ijelasalat tiga kali musawal diulangi salat musawal tak sah. Ijelasalat tiga kali musawal diulangi musawal musawal tak sah. Nabi suruh orang orang ulang, -ulang, -ulang, -ulang, -ulang, -ulang, -ulang, -ulang salat tiga kali tak sah. Kenapa? Karena tak ada tu Hatta tak qaiman ada tu Hatta tak rakian ada tu Hatta tak sajidan ada tu Yang tak ada tu ma'inya salatnya tak sah. Bolehkah kita salat tahajud setelah kita salat witr? Boleh. Habis salat witr pulang ke rumah tidur. Habis itu bangun tahajud. Istri saya sekarang senang hamil besar. Saya nak ngasih nama anak saya nanti wanita tangguh. Saya nak minta bantuan dengan ustaz beri namanya. Nanti gak hanya dalam uh, Arabnya, tapi saya uh, wanita tangguh bahasa Arabnya Mujahida. Mujahida, wanita tangguh, tegar, pejuang, Mujahida. Ajarkan dia memanah dan memendak, menembak dan ber, menembak kuda. Mujahida betul betul saya ingin belajar bahasa Arab Ustaz dimana tempat belajar Ustaz ketua jurusan di An-Nur di Tafakuh ada kursus bahasa Arab dengan Ustaz Mustafa dengan Ustaz Hardi dengan Ustaz Doni dengan Ustaz Hasbullah dengan Ustaz Hendri Rais datang ke Tafakuh depan perkantoran Sudirman depan hotel Mayang Garden ada nampak karaoke tapi jangan masuk ke karaoke itu di sampingnya bagi jamaah yang selalu menengok mobil kendaraan saya masuk situ, jangan bilang, saya nyanyi nanti yang tak tahu, tinggal, eh Ustaz, ada selingan juga Dengan? memang di situ kantor Tafako, saya tak mampir situ, situ walaupun saya tahu harganya 10000 sejap bagaimana cara mengajak ayah, ayah mau pengajian di masjid, Pak Ustaz oh, beruntung si ayah ayah pula tak mau mengaji, anak rajin mengaji kasihkan ke dia share terus ya berapa nomor WhatsApp kasihkan ngajak, ngaji doakan tiap malam Allah <tid> nanti malam di mana ustaz mengisi itikaf tak pula ingat nanti malam di mana oh nanti malam di Perawang siapa yang mau ke Perawang ayolah. mau tanya Pak Ustaz Apakah orang yang masuk surga tapi tak mendapat ridho Allah tidak karena kita masuk ruga rida karidho Allah. Allahumma inna <meng> nas'aluka ridhakan <meng> Apakah ada orang yang masuk neraka tapi mendapatkan rida Allah? Kalau Allah rida takkan dia masuk neraka. <gul> Pak Ustaz ada yang ingin saya tanyakan kita sedang berjamaah baru satu rakaat di samping kita pergi, maka shaf jadi putus. Apa hukumnya Pak Ustaz? Pindah kita Ini imam di belakang. Yang putus mana sini? Lari ke kanan. Ke kanan. Jangan larinya ke kiri. Lari ke kanan. Mendekat ke belakang. Yang jadi patokan adalah orang yang di belakang imam. Nanti begitu juga soal kedua. Tawas satu. Wasat. Pertengahan. Di belakang imam yang jadi patokan. Pak Ustaz bagaimana hukumnya mahabbah kepada ahlul bayit? Lian asila karabati ila karabati. Ahabu ila yamin asila ila karabati. Kata Sayyidina Abu Bakar. Aku menyambung silaturahim Dengan keluarga Rasulullah Lebih aku cintai Daripada menyambung Dengan keluargaku sendiri Maka kalau saya tahu Ada habaib datang Saya datang Menyambung tali silaturahim. Bagaimana hukumnya Mencium tangan Abaib Sayyidina Zaid bin Sabit Mencium tangan Abdullah bin Abbas Diciumnya tangan Kata Abdullah bin Abbas Kenapa kau cium tanganku Mereka sebaya Zaid bin Sabid Dengan Abdullah bin Abbas Sebaya diciumnya Kenapa kau cium Karena engkau keluarga Rasulullah S.A.W. Tapi Pak Ustaz apa semua itu keturunan Nabi. Ada nama nakabah au Al nakabah alawiyin di Jakarta. Jadi tak asal-asal ngaku -asal, asal mancung ngaku asal mancung ngaku ada silsilah nasabnya nakabah alawiyin. Alawiyin keturunan dari Sayyidina Ali. Ali punya anak. Sayyidina Ali punya anak Sayyidina Al Hasan. Sayyidina Hasan punya adik Sayyidina Husain, husin Husain punya anak Sayyidina Ali Sayyidina Al-Habidin. Sayyidina Ali punya anak Muhammad bin Bakir. Sayyidina Muhammad Bakir punya anak namanya Sayyidina Ja'far Saddiq. Ja'far Saddiq punya anak sampai ke bawah. Sampailah nasab itu kepada para habaib-habaib yang ada di Jakarta. Sampai habaib Sultan Syed Seri Indrapura. Sultan Syarif Kasim, Itu Habib. Keturunan Nabi SAW. Ada nasabnya. Ada stempel naqabah al -awin. Makanya kalau kesiat tengok nasab. Ini tidak, kesian jadi cermin awet muda. Ustaz dalam ceramah sering disebut Syekh Abdul Aziz bin Basya Ibnu Usaimin. Bukankah itu termasuk tokoh Salafi Wahabi? Eh, nanti tak tahu ceritanya. Kalau saya kutip pendapat Syekh Abdul Aziz bin Basya Ibnu Usaimin, saya ingin menjelaskan, sedangkan syekh-syekh kalian saja begitu, kenapa kalian tak mau ikut? Paham? Jeg mau tanya jika hvis, transaksi properti baik jual beli atau sewa med, dengan rekan di bank hv' kemudian di I hari kita mendapat share komisi dari med itu transaksi Apakah komisi ini termasuk riba juga terjadi rekan transaksi properti baik jual beli atau med dengan rekan di bank pokoknya asal med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med med Orang riba, retainer datang mau beli Pak, nasi dua bungkus Aku tak mau jual nasiku karena kau riba tak bisa Karena yang kita jual ini halal Yang kita jual ini nasi, ikan, ayam goreng, ayam panggang Maka terserah dia mau duit Dia dari ribu juga, orang mau duit apa Itu tak, tak ada hubungan Tapi kalau kita kerjasama Maka masuk dalam kategori Bekerjasama Waktu kita sudah habis er tadi udah kecepatan Valentino Rossi udah Sementara panitia kepada ibu-ibu panitia -ibu khatam Quran, saya menjawab ini nanti tolong datangi saya atau kasih surat tilang. ustad, waktu sudah habis. Orang ibu-ibu ini segan balik dia merajuk. Ustaz pernah menyampaikan hadis dhaif bisa digunakan sebagai fadhail amal cukup lima syarat. Bisa Ustaz kasih contoh hadis dhaif yang memenuhi kriteria lima syarat itu? Tidak masalah halal haram, tidak dalam masalah tauhid, tidak ada periwayatan yang kadzab. Bernaung di bawah hadis sahih untuk fadhail amal. Mana contohnya? Allahumma lakasumtu. Satu. Mana contohnya lagi? Baca surat Al-Waqiah murah rezeki. Itu maksud contoh. Buka buku saya. 37 masalah populer tentang hadis no'im. Apa tingkatan hadis yang menyebabkan syafaat untuk 10 orang bagi penghafal Qur'an? Apakah bisa dijadikan motivasi beramal? Bisa. Siapa yang hafal Qur'an, maka bisa memberikan syafaat Hadis tentang orang hafal Qur'an, memberikan syafaat hadis no'im. Tapi bisa untuk fada'il a'mal. Apa tingkatan hadis berikut pausat? Siapa yang tiga kali baca-baca, Bismillahirrahmanirrahim. -baca, Baca tiga ayat tersebut surat Al-Hashar. Allah bisa mewakilkan 70 ribu malaikan yang bersawat kepalanya. Sampai waktu sore. Jika mana waktu itu dia mati sebagai syahid. Ini hadis no'ib. Tapi bisa diamalkan. Untuk fadha'il aman Apakah bisa kita ikut solat berjamaah dengan jamaah ronni kedua. Sudah dibahas tadi. Sudah dibahas tentang jamaah ronni kedua. Tentang Mu'az bin Jabal. Bagaimana cara solat kodok ketika musafir Apakah juga bisa dijamaah dikosor? Enggak. Tetap dia mukim, Tapi ikke baca ayat lang panjang, panjang Iftitah sunat, nah, maka er det ja, jangan karena Ikke jadi yang det dulu bukan musafir yang digantikan Mukim sekarang det mau menggantikannya musafir mana kan være, at det kan være, at kan være, at det kan være, at det Apakah kita boleh menyerahkan sebagian zakat mal kepada keluarga dekat yang kurang mampu? Tidak boleh berzakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Emak, anak, istri, orang tua, mertua. Tak boleh dikira. Adapun adik. Nah, ini tak wajib kita nafkahi. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Keluarga dekat itu kondisinya tak memiliki pekerjaan. Tak sebutnya keluarga dekat itu siapa? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Titik. Menurut ustaz kita bisa mengqada salat wajib yang dulu pernah tinggal bagaimana caranya dan kapan waktunya setiap selesai habis salat zuhur nanti langsung qada usolli qada zuhri arba'a raka'atin qada'an Anak kami dulu sudah pandai berjalan namun akibat tertimpa pagar kepala yang terbentur kelantar. Sampai sekarang umur-umur 10 tahun. Tak bisa berjalan lagi dan pandangan matanya tak bagus. Mohon apa kau, Kita doakan kepada Allah SWT. Ya syafi ya wahai menyembuhkan. Ya kafi ya wahai mencukupkan. Ya mu'afi ya wahai menjahatkan. Ishfi martana syipaan ajilan layu ghadiru saqaman. Sembuhkan anak saudara kami, anak kemanakan kami yang sedang kau uji. Ampunkan dosanya, murahkan rezekinya. Berikan dia kebaikan. Jadikan dia menjadi tamu di dalam surgamu ya Allah. Al-Hazini al Alhamdulillah, rambil alamin, rahman, rambil alamin, rahman, alik, yad min din. Iyakana, amdu, iyakana, staa'ina suratul musdaqim, suratul ladinan hamta alaihim. Al ma'adhu bi wa waladhu al Amin. Seandainya, kata ada, ada tabungan 60 juta, Tahun dulu sudah dikeluarkan zakatnya. Apakah tahun ini harus dikeluarkan lagi? Ya. Asal sudah kutar haul. 1 tahun, keluar zakat. 1 tahun, keluar zakat. 1 tahun, keluar zakat. Kalau 60 juta ini, berapa zakatnya? 1 juta 25 ribu. 25 ribu, 25 ribu. 40 juta, 1 juta. Kalau 60 juta, j juta. Kalau 100 juta, 2 juta setengah Keluarkan zakatnya Setiap tahun Ap betul hadis yang bunyinya artinya Apabila kita minta untuk dirukyah Nanti mati akhirat Sudah dikaji Di masjid Akramurnas Yang tidak mendapatkan hisab itu, Orang minta ruqyah disebabkan Tiga Pertama ruqyah syirkiyah Kedua dengan ruqyah itu dia sembuh Karena ruqyah ini laku sembuh Yang kedua karena orang itu laku sembuh Adapun dia meminta ruqyah tapi dia yakin itu rukyah akan sembuhkan Allahumma taala, maka dia tetap bisa mendapatkan orang 70.000 ribu yang tidak kena usaha. Saya mau menikah dengan seorang wanita yang sekampung dalam adat kampung kami pihak keluarga laki-laki minta uang dari ke pihak perempuan, entah itu namanya uang sunat atau sunisnya menginginkan laki-laki sehingga mohon pak Ustad beri nasihat untuk keluarga saya nasihat adat-adat yang bertentangan dengan syariat usaha lagi diamalkan. Kita ni pakai hukum Allah subhanahu wa ta'ala Adapun orang tua yang terlalu berpegang kepada tradisi Maka kembali dah Yang memberat-beratkan Ini kan memberatkan ini. Banyak orang lebih mahu makan di daud daripada makan di pinggan Lebih mahu makan di daud daripada makan di piring Kenapa? Dipersulit, persulit, persulit Kalau nikah dipersulit Maka zina dipermudah Itu sudah hukum sebab akibat Persulitlah nikah Maka zina akan dipermudah Hotel segala macam Tentang-tentang-tentang sunat fajar. Apakah itu Qobliyah subuh? Solat sunat fajar Qobliyah subuh. sami samimauan. Waktunya setelah azan subuh dua rakaat. Ayat pertama kuliah. Kedua kulullah. Sudah saya tulis dalam buku 99. Tanya jawab solat. Download gratis di internet. Dalam buku 77. Tanya jawab solat. Pernikahan pertama saya tiga tahun lapan bulan. Kemudian setelah itu saya menjanda. Menikah kembali berjalan dua belas bulan. Belum dikerniaya. Kata dokter saya terkena hidroselfing. Sulit hamil berikan saya hadis untuk menjawab pertanyaan orang-orang sedang-sedang ini bertanya air mata terjatuh duluan. Jangan kita tanya orang sudah punya anak atau belum. Saya sampai hari ini, sampai saya ini belum pernah nanya orang sudah punya anak apa belum. Kenapa begitu? Karena saya dulu kalau ditanya orang sakit hati saya. Maka sampai sekarang saya. Oleh sebab itu maka sama dengan menanya sudah mati atau belum. Anak adalah rezeki titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang orang ni enak aja ngomong. Dia tak tahu hati kawan. Sudah hancur berkeping. Macam kaca jatuh ke bantuan. Jika saya mengangkat anak. Apakah doanya sampai ke lah untuk saya? Jangankan doa anak angkat ibu. Doa saya sampai sama ibu. Mana dalilnya? Kita kalau lewat makam. Assalamualaikum ya ala diyaar minal mu'minin wa inna insyaAllah biikum lahinkun. Alhamdulillah mustaqnimin ala musta'akhirin. Assalamualaikum ul-afiyah. Doa sampai. Lalu apa makna kalau orang mati amalnya putus tinggal Tiga. Walah doa soleh oh. Itu maknanya. Bukan hanya doa anak saja yang sampai. Amalmu dulu hilang. Tapi ada amalmu tiga tetap sampai. Sedekahmu, ilmu, anakmu. Anakmu itu kan amalmu. Itu maksudnya. Bukan anak saja yang doanya sampai. Doa kami semua di Masjid An-Nur ni sampai. Kami doakan bapak. Allah maafirlahum, warhamuh, mu'amfim. Sampai semua. Apa pula takut gara-gara itu? doaan saya sifatnya dapat keturunan baosa. Insyaallah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala wala maridan yang sakit diberikan kesembuhan. Allah marzuqhu waladan salihan wa bintan salihah. Berikan saudari kami ini anak yang saleh, perempuan yang salihah, bermanfaat nafiah liwalidaiha di dunia dan di Bermanfaat untuk kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Apa status hadis tentang fadilah malam 1 sampai 30? Tak ada. Malam satu fadilah ini. Malam kedua fadilah ini. Bukan hadis. Bukan hadis. Bagaimana jika mengetahui pakaian terkena najis setelah selesai solat. Solatnya diulang. Nama solatnya i'adah. Solat itu ada tiga. Adaan, kada'an, i'adatan. Sudah selesai solat baru nampak. Oh, benajis. Selesai solat baru nampak. Rupanya di siku ada cat. Solatnya diulang. Nama solatnya i'adah. Mengulang solat. Apa hukumnya setelah berwudu mengisap rokok? Ya tak apa-apa, sama macam makan jengkol. Bagi yang mengatakan rokok itu makruh, tapi bagi yang berpendapat rokok itu haram, sama macam makan babi. Apakah mengambil wudu kembali atau tidak? Tergantung antum, antum termasuk yang mengatakan makruh apa mau, tapi menengok gayanya makruh nih. Bagaimana kalau dilakukan imam Pak Ustaz? Sama, imam itu ada yang rokok Muhammadiyah mengatakan rokok wajib. Mereka katakan rokok haram Muhammadiyah mengatakan rokok haram Saudi Arabiyah mengatakan rokok haram Mem Membukti Mesir mengatakan rokok haram Mu'i mengatakan rokok haram Bagi anak kecil, ibu hamil, anak menyusui Ada bagi orang yang sehat, makruh Tak sampai pada haram Ustaz rokok Tidak, saya tak merokok Kita sudah terawih dan witir Namun malamnya kita tahajud. Apakah perlu saya tutup dengan witir lagi? Tidak Tak boleh dua kali witir dalam semalam Apakah puasa enam itu boleh tidak berurutan di awal, di tengah, di hujung? Silakan. Mau berurutan mau tak berurutan? Silakan. Terkait wanita yang safar sehalis malam wajib damping mahram, bagaimana kaitannya dengan haji umrah? Boleh kata Imam Nawawi dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Aman. Di situ ada ketua keloter, ada ketua rombongan, ada pemimpin kepada haji. Di sana ada security, ada penjaga. Maka boleh, tak jadi masalah. Ada saudara saya punya usaha. Dia minjam uang kepada saya. Waktu pelunasan dia bayar lebih. Apakah itu riba? Kalau tak ada perjanjian di awal. Tidak riba. Tak pula kita minta-minta. Tak riba. Tapi jangan pula muka kita masak melihat dia. Begitu dia kasih. Itu riba tu. Apakah takbiratul ilham sudah termasuk hitungan takbir dalam sholatnya? Tidak. Tak masuk. Allahu Akbar. Takbiratul ilham. Baru takbir. Tak masuk. Takbiratul ilham. Menurut masyarakat yang saya pakai. Bagaimana pada kedua, apakah sudah termasuk hitungan takbir? Nah, Takbir intiqal namanya. Yang bangkit dari Allahu Akbar. Itu namanya takbir intiqal. Takbir pindah gerak, bukan takbir sunat. Takbir sunat itu, kalau tinggal mesti diulang. Nggak. Bagi yang mazbuk, salat id, tidak perlu mengulang. Karena hukumnya sunat. Tapi parah betul, solat id pun mazbuk. La ilaha illallah. -il kalau kabih steril, Ustaz, bagaimana ustad bagi yang sudah terlanjur? Sudah terlanjur, apa boleh buat? yang sudah terlanjur steril tapi yang belum steril jangan steril jangan, steril jangan steril jangan steril jangan steril jangan steril haram hukum steril mobil BM oh udah menunggu dari tadi kertas paling bawah pula 1925 agar dipindahkan jangan-jangan udah -jangan diangkat orang ke mana 1925 NO agar dipindahkan ada mobil yang mau keluar udah tidur bapak sudah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya dalam Islam Jika kepolisian Membuka ayat orang dalam kasus Tentang pornografi Sementara Membaring kainnya Serahkan kepada pihak yang berwajib Kita tunggu saja ke bagaimana hasilnya Kita tetap berdoa Bagi yang tak tahu pasti Jangan sarser sarser sarser -sar -sar -sar. Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan Subhanakallahumma Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.